Грексіт. Добре, просто подивіться на ці слова. Грексіт, Сіріза, Ципрас, Меркель, жорстка економія. Сіріза – коаліція радикальних лівих, коаліція лівоорієнтованих партій Греції, заснована 2004 року. Алексіс Ципрас, грецький політик, прем'єр-міністр Греції з 21 вересня 2015 року до 8 липня 2019 та з 26 січня до 20 серпня 2015 року, лідер Сірізи з 2012 до 2023 року. На перший погляд, вони навіть не виглядають як слова. Вони більше нагадують, не знаю, коди запуску ракет або, можливо, назви нових ліків проти остеопорозу, нещодавно схвалених управлінням з продовольства і медикаментів США. І все ж, на даний момент ці слова є одним з найбільших навантажених сенсом у сучасній мові. На відміну від більшості нових слів, вони мають потенціал позначати кінець однієї ери та початок іншої. Давайте швидко поглянемо на грецьку економіку. Греція – це своєрідна країна, адже вона, здавалося б, належить до середнього класу, але з певним вивертом. Це тепліша, повільніша версія інших середньокласових суспільств ліберального демократичного заходу. Майамі – не зовсім. Сантьяго – занадто молоде. Сан-Антоніо – Техас. Грецькі громадяни здебільшого займаються звичайними справами середнього класу і живуть середньокласовим життям. Однак, якщо поглянути на грецьку економіку, виявляється, що Греція насправді нічого не виробляє. Немає ні технологічного сектору, ні виробництва, ні великомасштабного агробізнесу. Це просто острови, готелі і дуже багато людей із пенсіями, і банкомати, які видають готівку лише не грекам. Я не маю на меті образити когось, і якщо ви дочитаєте до кінця, зрозумієте це. Це також змушує замислитися. Ну, а як же ці люди заповнювали свої дні? Привіт, я Греція. Я – щаслива сонячна країна Ширлі Валентайн, де життя легке і твої дні заповнені, якщо не чимось іншим, то відсутністю праці. Є УЗО, є шахи на свіжому повітрі, а для туристів завжди відчувається можливість сексу з кимось, хто з вищої ліги. Ширлі Валентайн. Британська романтична комедійна драма 89 року режисера Льюїса Гілберта. УЗО. Традиційна грецька горілка з додаванням анісу. Вміст спирту 45%. Добре, Греція справді не виробляє нічого такого, як інші європейські країни, але є великий туристичний бізнес і трохи сільського господарства. І що в цьому поганого? Легке випивання, шахи на відкритому повітрі, політичні суперечки, чоловіки, які танцюють разом, сонце. Життя в Греції завжди звучало чудово, і коли ми думаємо про пенсію, грецький dolce farniente, солодке нічого не роблення, часто спадає на думку. Нічого не робити цілий день. Життя в Греції навіть не утопія. Це рай. То в чому ж проблема? Під час фінансової кризи в Аргентині 98 2002 років величезні частини середнього класу були жорстко виплюнуті з економіки країни. Коли це сталося, люди не усвідомлювали, що їх назавжди викинули із середнього класу. Минав час і всі ці сорочки Brooks Brothers, куплені під час поїздки до Нью-Йорка в 97-му році, ставали все більше поношеними. Шкіряна сумка Коч із поїздки до Майами 96-го року втрачала колір. І зрештою, кохана здається, все скінчено. І так воно й було. Соціальні наслідки кризи в Аргентині так і не повністю усвідомили і в північній півкулі. Але тепер Греція за один крок до Грексіту, який може призвести до аргентинського вмирання середнього класу. І цього разу це помічає весь світ. Греція зараз схожа на соціальний тераріум, з якого висмоктують усі гроші, наче кисень. Люди, які закривають кришку цього тераріуму, обмінюються винуватими поглядами, сподіваючись, що повільна і затяжна смерть фінансової екосистеми Греції не буде надто наповнена чутними криками розніваних і вмираючих маленьких греків. Ще одна метафора. Греція – це фінансова автомобільна аварія, яка заблокувала рух на кілометри вперед. І коли ти нарешті проїжджаєш повз, маєш повне право витріщатися, а в голові – промайне думка. Боже, добре, що це не я. А здавалося б, не минучи, Грексіт змушує всіх нас задуматися, хто наступний. І це не просто в короткостроковій перспективі, як ефект доміно для Португалії, Іспанії чи Ірландії. Наші роздуми мають екзистенційний характер більш схожий на, коли нарешті закінчиться система, яка підтримує демократію середнього класу. Чому лише існування великого, самовдоволеного середнього класу вважається показником здоров'я і легітимності суспільства? Ми, здається, прирівнюємо існування середнього класу до самого існування. Грецьке суспільство складне та багатошарове, і здається, щоб зрозуміти всі його тонкощі, треба в ньому народитися. Але те, що воно не відповідає фінансовим стандартам, встановленим у Брюсселі, не робить його менш важливим, як суспільство, з якого часу цінність суспільства вимірюється лише міцністю його капіталізму. Чому ми не можемо подивитися на відносно комфортне, хоча й трохи недовантажене життя в Греції як на певний утопічний ідеал, а не як на символ краху західної цивілізації? Можливо, те, що ми бачимо в Греції, це темна прелюдія до того, що чекає нас у майбутньому. Це підлягає обговоренню. Отже, добре, Греція виходить із Єврозони або Єврозона залишає Грецію. У такому сценарії чи стануть Афіни новим Нью Делі? Чи всім доведеться здати свої сорочки лакости та айфон, щоб отримати коробку з консервованими замінниками їжі від Нестле і сидіти в громадських театрах, дивлячись на TED що проєктується на простирадлах? Чи почнеться в Греції класова війна? Але зачекайте, Греція не виглядає країною, де є яскраво виражений 1% елітний клас. Здається, що всі греки більш-менш у тому ж самому човні. Отже, не так багато голів, які можна було б зрубати і насадити на кілки. Що означатиме для Греції втратити статус середнього класу? Вона ж не стане справді синьокомерцевою чи робітничою країною, бо не має роботи, щоб бути частиною робітничого класу. Чи всі будуть цілими днями сидіти з чашкою кави, обговорюючи вокальні партії Маріан Фейтфул у Broken English? Маріана Евелін Гебріл Фейтфул, англійська рокспівачка та автор пісень Broken English. Студійний альбом Чи всі підуть бунтувати? Але за що? За більше грошей? Грошей більше немає. За більше поваги? Повага у вас є, тільки грошей більше немає. Чи виставляєш на продаж усю країну на eBay? Чи здаєш в Airbnb кожну оселю в країні, емігруєш до Англії чи Данії, де ще зберегли класичний середній клас? Глобальний середній клас, як і людовики на алясці, та неймовірною швидкістю. І нам потрібно терміново перепозиціонувати його наступника як утопію. Або принаймні позбутися страху перед цим і звільнити його від жаху порожнечі. Це те, про що говорить нам Греція. Греція – це новий шаблон для решти західного світу. Вона змушує нас турбуватися про новий світовий порядок, де невидимий високотехнологічний конвейер невпинно замінює колишніх працівників середнього класу на штучний інтелект, ведучи нас у світ безкінечних кліків, переходів за посиланнями, вбудовувань і лайків. Греція змушує нас замислитися про раптове зникнення соціальної структури настільки давньої, що ми навіть не сприймаємо її як соціальну структуру, а радше як універсальне право. Але це не так, вона така ж штучна, як аспартам. Аспартам – органічна сполука, відома як штучний невуглеводний підсолоджувач, як замінник цукру. Греки зараз мимоволі переходять від суспільства, яке тихо жило на субсидії ЄС і займалося дозвіллям до культури майже примусової бездіяльності. Це тонка, але суттєва зміна. До недавнього часу греки могли дозволити собі проводити дні, не роблячи нічого, що було приємно. А тепер вони змушені проводити дні, не маючи чого робити, що вже лякає. Греція починає нагадувати роман Джеймса Балларда про антиутопічне майбутнє, де дозвілля стає жорстоким прокляттям на зразок макакиної лапи. Джеймс Грем Баллард. 1930-2009. Англійський письменник. Одна з найбільших постатей англійської літератури другої половини 20-го століття. Ви все ще робите, по суті, те ж саме, що й раніше. Нічого. Але тепер замість задоволення це стає чимось страшним. Як так сталося, що таке прекрасне явище, як життя в Греції, перетворилося на нове визначення суспільного пекла? Погода на Адріатиці чудова. Картопля і баранина мають бути доступними та відносно дешевими. Додайте алкоголь, і це просто фантастика. Чи справді вам потрібен величезний оптоволоконний завод «Сіменс» у вашому районі? Та й чи «Сіменс» взагалі коли-небудь уявить, що будує його тут? Я маю на увазі, серйозно, подумайте про це. Вони б це зробили, і чи греки, на рівні своїх відчуттів, справді цього хочуть? Давайте проговоримо про нічого не роблення. Нічого не робити – це буквально нічого не робити. Це означає бути офлайн і просто йти вулицею. Просто йти вулицею. Це означає сидіти на лавці 10 хвилин або стільки, скільки потрібно, не дивлячись на свій черговий гаджет. Звучить просто, але майже ніхто більше не вміє нічого не робити. Відмінною рисою нашого часу є неможливість бездіяльності. Наша увага настільки захоплена хмарою, що навіть коротке відокремлення від мережового всесвіту викликає тривогу і щось схоже на тугу за домом. Можливо, 20 років тому люди були вправні і в мистецтві нічого не роблення. Сьогодні ж люди в цьому абсолютно безнадійні. Тепер давайте поговоримо про «нема чого робити». Це означає прокидатися, думати про майбутній день і усвідомлювати, що у вас, ну, нічого не заплановано, немає роботи, немає способу заробити на життя. Можливо, ви зустрінетеся з друзями, які опинилися в схожому становищі, а може зробити масаж іноземному гостю в готелі «Афінс Меріот». Спалите автомобіль Uber Mercedes. Ніч триває. Ви повертаєтеся до квартири, випиваєте. А потім, можливо, вімкнете Netflix. Сон. Повтор. До недавнього часу у вас було щось, що називалося роботою, і ви це робили, або ви були безробітним і, по суті, не мали чим зайнятися, тож цілий день роздумували, можливо, про те, що у вас немає роботи, а може про чайку, яка щойно пролетіла над головою, або про те, що означає кінцівка фільму «Космічна Одіссея» 2001 року. Бути безробітним 25 років тому не стільки означало перебувати в стані капіталістичної кризи, скільки в стані екзистенційної кризи. Привіт, я безробітний, і через це, мабуть, більш задумливий, ніж ті, хто працює. А тоді з'явилася хмара. Обговорюючи земні утопії, слід пам'ятати, що утопії не обов'язково мають бути пов'язані з комфортом і розкішю. На західному узбережжі Канади я бачив, як групи хіпі постійно намагалися створити утопічні комуни, які майже завжди розвалювалися, коли жінки усвідомлювали, що вони виконують всю роботу, поки чоловіки курять траву в гамаках. Або ж погляньмо на іділ. Вони взяли пустелю і старі міста та перепакували їх як форму утопії, створивши сенс там, де раніше майже не було. Це зовсім не рай на борту круїзного лайнера «Карнівал», але люди все одно приєднувалися до них масово. Тим часом мігранти заполоняють вхід до тунелю під Ла-Маншем у Кале. Африканці тонуть, намагаючись дістатися до Сардинії. Десятки тисяч сірійців прибувають як мігруючі птахи, а афганці йдуть тисячі миль, щоб досягти капустяних полів Угорщини, їхньої відправної точки до решти Європи. Більшість світу все ще бачить Європу як утопію, але самі європейці так не думають. Вони вважають себе застиглими і дещо без керма, але принаймні у них є чим зайнятися. Мати заняття здається важливим аспектом утопії, незалежно від того, будуєте ви літаки Airbus чи займаєтесь чимось зовсім іншим. Принаймні, ви знаєте, що робити, коли прокидаєтеся вранці. Британська письменниця Сьюзан Ерц сказала, «Мільйони людей мріють про безсмерття, але не знають, чим зайнятися в дощову неділю. І це правда. Буди зайнятим краще». Туризм, який по суті є створеним короткостроковим утопічним досвідом, а також найсильнішою візитівкою Греції, тепер породжує для греків велику іронію. Він змушує до зіткнення між людьми, які приїжджають до країни, щоб нічого не робити, і місцевими, яким тепер нічого робити, що безумовно обурює. Але варто пам'ятати, що Греція зараз лише досягає того стану, до якого рано чи пізно прийдемо усі ми. Світу масового зникнення праці, де, якщо ви не вмієте робити щось справді корисне, стаєте ще одним шматком середньокласового космічного сміття. Не забувайте, що в той час, як люди на заході сприймають розмивання середнього класу як рух вниз, для більшості світу вихід в онлайн, використання Android пристроїв і порівняння цін на рушники від Марти Стюарт – це очевидний доказ того, що вони рухаються вгору. Просто зараз увесь світ досягає якогось нового середнього рівня, і ми досі не можемо точно визначити, яким буде цей середній клас, і як він виглядатиме та відчуватиметься. Особливо багаті люди хочуть знати, на що перетворяться залишки середнього класу, але в кінці кінців вони не будуть першими, хто це дізнається, тому що вони мають доступ до тієї ж інформації, що і ми з вами. Якщо Білгейтс Гейтс не побачив загрози в пошукових системах і мобільних пристроях, то будь-хто може бути зненацька застуканим чим завгодно. Сучасні люди здебільшого не здатні нічого не робити, як ми обговорювали це раніше. Просто йти вулицю і дивитися на світ навколо. Всюди сущі хмарні пристрої поглинають нашу увагу. Ми всі глибоко занурені в парадигму роздробленої уваги. І, якщо чесно, це нікуди не зникне. Та ми не хочемо, щоб це зникало. Водночас ми живемо в епоху масивних і радикальних невідомих, які підстерігають нас у часі і просторі, як поруч, так і далеко. Дивіться! Путін тримає грону винограду над ротами втомлених від жорстокої економіки афінян. Дивіться, Китай хоче перетворити Грецію на вузол подвійного щасливого золотого процвітання. Дивіться, глобальне потепління щойно знищило цьогорічний урожай винограду. Наш новий світ визначається дуальністю страху і відволікання. Безперервне онлайн-відволікання – це наша нова панацея. Воно допомагає зробити світ крайніх невідомих більш стерпним. Відволікання, у свою чергу, робить бездіяльність прийнятною. Воно стало нашою новою втіхою. А всі ті туристи, які приїхали до Греції, щоб нічого не робити, вони нічого не роблять. Вони так само в пастці цієї нової дуальності, як і всі інші. Це іронія в квадраті. 20-те століття? Оце були часи, друже. Ласкаво просимо у 21-ше століття, епоху шезоїдної людини. Світова війна долара Ось кілька домок, які, зрештою, утворюють ланцюг. Перше. Минулого вихідного я зрозумів, що грав у настільну гру «Монополія» приблизно 20 або 30 разів за своє життя, але не пам'ятаю, щоб хтось насправді виграв. Ніхто ніколи не казав «Все, я офіційно переміг, і гра закінчена». Натомість, я переважно пригадую, як нудьгуючі і роздратовані люди поступово відходили від гри, за перекусом, відповідати на телефонний дзвінок чи щось подібне, і більше не поверталися. Зрештою, залишається лише одна людина за дошкою, яка перераховує гроші і на короткий час відчуває себе багатою. Але, звичайно, гра вже закінчена, і ці гроші та їхній ефемерний азарт стають марними. 2. Кілька місяців тому канадський напівпричіп, завантажений обладнанням для буріння нафтових свердловин, їхав на південь по автостраді І-5 у штаті Вашингтон між С'єтлом і Ванкувером, Канада. Вантажівка була занадто високою і зачепила важливий сталевий проліт мосту через річку Скагит у місті Берлінгтон, що спричинило обвал частини мосту. Через це автостраду І-5 було закрито на місяць, поки не встановили тимчасовий міст. І п'ять – це критично важливий транспортний коридор між Канадою та США, і його вхідна точка в Канаду є другим за величиною автомобільним вантажним сполученням між двома країнами. Обвал мосту знову підкреслив гнітючий стан багатьох інфраструктурних об'єктів Північної Америки, що є одним із найбільших слонів у кімнаті на рівні влади. 3. У світі оптоволоконного зв'язку існує явище під назвою «Затримка». Затримка означає, що якщо оптоволокно йде від Чикаго до Нью-Йорка, воно, ймовірно, прокладене не прямою лінією, а серією кутів, поворотів і зигзагів. Оптоволокно, що йде майже прямою лінією між цими містами, дозволило б сигналам доходити до Нью-Йорка на кілька мільйонних часток секунди швидше, ніж зигзагоподібна лінія. Це і є затримка. Ці кілька мільйонних часток секунди дають незначну, але чітку перевагу людям з більш прямим кабелем у світі комп'ютеризованих біржових продажів. Майкл Льюіс написав чудову книгу «Флешбойс» на цю тему. 4. Останнім десятиліттям у нашій культурі з'явилася група досить розумних людей, які наймали неймовірно розумних людей, переважно математиків, щоб ті створювали алгоритми, що використовують просторово-часові феномени, такі як затримка, а також інші дрібні, але помітні явища, для того, щоб викачувати величезні суми грошей з економіки, не роблячи абсолютно нічого, крім використання системних прогалин у цифровому фінансовому світі. Йдеться про сотні мільярдів, якщо не трильйони доларів, які заробляються завдяки тому, що наймають розумних випускників, кидають в них трохи грошей і замовляють кілька танців на їх колінах, а потім натискають клавішу Enter. 5. Ми всі пам'ятаємо ніч краху 2008 року. Особливо, коли індекс Доу-Джонса впав нижче 7000 і здавалося, що гроші ось-ось перестануть працювати. І під перестануть працювати я маю на увазі не просто втратять частину своєї вартості, а буквально перестануть функціонувати. Вони були б не просто пошкоджені, а зламані до тієї точки, де їх більше не можна було б виправити. На день-два багатьом з нас уявлялися сцени, де добре вдягнені, на вигляд здорові дорослі люди блукають вулицями, наче зомбі, намагаючись купити бензин, продукти, дивани, квитки на літак і все інше. Але гроші більше не працюють. Все скінчено. 6. Гроші – це більше, ніж просто масово підтримувана розписка на борг. Вони є частиною інфраструктури, такою штучної, як Автострада І-5, Нутрасвіт або шостий сезон божевільних харчових продуктів. Якщо гроші не підтримувати, вони можуть обвалитися як міст над i 5 а їхнє відновлення може зайняти роки. За цей час, хто знає, скільки ще фінансових збитків може статися. Те, що мої фотони швидші за твої на кілька мільйонів часток секунди, достатньо, щоб я став страшенно багатим, і знову ж таки, не зробивши абсолютно нічого, крім того, що зламав саму суть грошей. Огидно. Важко мати повагу до такої системи. Питання затримки часто подається публіці як щось на кшталт «Ого, це ж круто», тоді як насправді це огидно. Саме частково через це світ почав відчувати себе настільки однопроцентним років п'ять тому. Помірно розумні люди, які живуть в епоху затримки, висмоктують гроші з тих, хто застряг у доприхованій ері. 7. У 2007 та 2008 роках ми були небезпечно близькими до того, щоб вбити гроші тим самим виявивши, наскільки застарілою стала фінансова інфраструктура. Дуже розумні люди, які вичерпали мільярди з економіки, отримали лише легке попередження. І, безсумнівно, зараз, поки ви читаєте ці рядки, переглядають списки випускників МТІ і Калтеха у пошуках нових, свіжих можливостей затримки. І, можливо, десь поруч із цим світом існує паралельний світ, де все пішло трохи інакше, де гроші дійсно зламалися до тієї межі, коли їх неможливо було відновити. Це, як у грі «Монополія», до одного дня вона просто закінчилася, і ніхто так і не зрозумів, чому. ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ВТРАТИВ СВОЮ ІСТОРІЮ Колись був чоловік, який втратив свою історію. Його звали Крейг, і він виглядав точно так, як ти, а його життя було дуже схоже на твоє, за винятком того, що десь протягом свого життя він втратив свою історію. Я маю на увазі те, що він втратив відчуття того, що його життя мало початок, середину і кінець. Я знаю, так, ми всі народжуємося, всі щось робимо, а потім вмираємо. Але десь посеред цього є ключові моменти, які визначають наші історії. Перше кохання, зустріч із смертю, наукове осяяння, прагнення підкорити високі гори. А потім ми вмираємо. Історія нашого життя зазвичай завершується задовго до того, як ми помираємо. А в старості ми зігріваємо руки від жаринок спогадів. Проблема Крейга полягала в тому, що в якийсь момент, наприклад, у 38, він зрозумів, що жодна з його точок не з'єднується в загальну картину. Кілька незадовільних і приречених стосунків, робота настільки нудна, що її міг би виконувати шимпанзе, відсутність захоплень, які можна було б розвинути в більші і важливіші шляхи життя. Його відсутність історії здавалася питанням із серії «Що було раніше, курка чи яйце?». Наприклад, він думав, що якби навчився займатися дельтапланеризмом, то, можливо, з цього почалася б історія його життя – пригода. Можливо, був би якийсь містичний момент у небі. Але стоп, щоб пережити такі пригоди, Крейгу спочатку потрібно було б захоплюватися дельтапланеризмом. Якщо він стримголов обере випадкове заняття, чи отримає він тоді значущий досвід? Оскільки Крейг насправді нічим не цікавився, він опинився у пасті питання «курка-яйце». З чого почати і як? Йому здавалося, що його спроби створити історію свого життя були марними. Крейг вирішив піти до навчального центру і записатися на уроки дельтапланеризму, але жінка, яка приймала його анкету, подивилася на нього і сказала, «Ти ж насправді не цікавишся дельтапланеризмом, правда? Ти просто хочеш цим зайнятися, щоб уявити, ніби твоє життя – це історія. Звідки ти це знаєш? У такій роботі, як у мене, це майже все, що ти отримуєш. Люди на кшталт ТБ заходять і сподіваються, що зможуть натиснути кнопку і раптом їхнє життя стане історією. Тобі варто було б послухати мою подругу Філіс, яка працює в сусідньому кабінеті та приймає заявки на сплави гірськими річками. Крейг пішов, опустивши плечі, знову занурений у думки про те, що в його житті немає нічого, про що можна розказати. Він знову був Крейгом, хлопець, який просто існує. По дорозі додому він бачив плакати, білборди та світлові екрани з людьми, які були сексуальними, веселими та харизматичними. Вони насолоджувалися пляжами, гірськолижними трасами та вечірками, наповненими людьми, схожими на Крейга або його сестру Гізер. Захопливі життя цих білбордних людей тяжіли над Крейгом, і коли він повернувся додому, то подзвонив кільком друзям, які, треба сказати, співчували Крейгу, але не надто сильно. Один із них сказав. Я маю на увазі, Крих, припустимо, що ти зламаєш ногу. Окей, це справжня проблема, яку можна вирішити. Або якщо у тебе вкрадуть гаманець, можна купити новий. Але втратити наратив свого життя? Чувак, це вже сумно. Звісно, як тільки Крих поклав слухавку після розмови з друзями, всі вони одразу ж пішли в інтернет і почали обговорювати його за спиною. Усі 93 441 офіційних друга та приятеля Криха у соціальних мережах відправляли зрадницькі повідомлення на кшталт, Ого, я Крейг, подивіться на мене. Я такий суперфантастичний і крутий, що моє життя просто має бути історією. Або Так-так, це я, 76 кілограмів тваринної магнетичності в пошуках імперії для завоювання, імперії без кордонів, королівства, сповненого нескінчених нових битв, які потрібно вести і перемагати. Ну, ні. Наступного дня Крейг повернувся до навчального центру, щоб записатися на заняття з Тайбо. Жінка його впізнала. «Ти той хлопець, у якого життя без історії? Як справи?» – запитала вона. «Не дуже добре, дякую. Я подумав, що, можливо, Тайбона дасть моєму життю унікальний наративний елемент». Жінка на ім'я Беф сказала. Крейх, найважче в цьому світі – бути унікальним і мати життя, яке є історією. Раніше це було значно легше, але сучасна культура, одержима славою, з її цілодобовим потоком електронної інформації, вимагає багато від сучасних громадян і створює великі перешкоди для наративу». По-справжньому, сучасні громадяни мають бути харизматичними і відповідати лише на харизму інших людей. Щоб вижити, люди змушені ставати самобрендованими харизматичними роботами. Але парадокс у тому, що суспільство одночасно глузує і карає тих, хто прагне до цього стану. Я б зовсім не здивувалася, якби твої друзі зараз насміхалися з тебе за спиною країх. Справді? Справді! Тож, коротко кажучи, зважаючи на сучасний медіасклад світу, ти практично приречений на те, щоб бути нецікавим і безісторійним. Але ж я міг би вести блог про своє життя, хіба я не можу перетворити його на історію таким чином. Блоги, вибач, але всі ці блоги, влоги та інше, вони лише ускладнюють можливість бути унікальним. Чим більше правди ти виливаєш, тим більш загальним стаєш. Все, чого я хочу, щоб моє життя було історією. Ти багато читав у дитинстві? Так. Ага, ну ось в чому річ. Книги перетворюють людей на ізольованих індивідів, і коли це стається, дорога стає тільки складнішою. Книги програмують тебе на те, щоб ти хотів бути Стівом Маквіном, а світ хоче, щоб ти став smcq23667bot.hotmail.com. Настала 15-секундна пауза. Криг сказав. Хіба це не дивно, що облікові записи Hotmail все ще існують? І справді дивно. Погодилася Беф. Крейг постояв трохи і нарешті сказав, «Знаєш що? Я відмовлюся від тайбо!» «Добре, як щодо каліграфії та дизайну меню?» «Пас!» «Араст, але пам'ятай про нас!» Крейг ішов геть злий на те, що сучасний світ змовився змусити його думати так, як того вимагав світ, а не навпаки. Як же жорстоко, що людство змушене підлаштовуватися під глобальний електронний досвід, але всі інші варіанти зникли. Більше не існувало країни. Країна, яка ж це старомодна ідея?» куди можна було втекти, де люди читали книги і жили життям, яке ставало історією. Життя кожної людини тепер було схоже на повільну текстову стрічку, що тягнеться внизу величезного телевізора в порожньому залі очікування аеропорту, що пахне дезінфікуючим засобом, закусками до бару і мізерними чайовими. Коли Крейг повернувся додому, у нього було 243 тисячі 559 електронних листів від друзів, які м'яко нагадували йому про його егоїстичне бажання перетворити своє життя на історію. Деякі з листів були серйозні, деякі – саркастичні, а деякі – шахрайські, з вимогою підписати юридичний документ, перш ніж йому корисні ідеї про те, як зробити своє життя історією. Після вечері у Крейга задзвонив дверний дзвінок, і це була знімальна група третього каналу, яка робила сюжет для вихідних на тему «Людина, чиє життя немало історії». Крейг подумав, можливо, це щось обнадійливе. Але стебільшого команда новин просто питала його, кого він вважає найкращим кандидатом на роль у фільмі про його життя, і чи набрав він або втратив вагу останнім часом. Він вигнав їх зі своєї квартири. У відчаї наступного дня Крег знову пішов до Беф. Здавалося, що хтось на її місці точно матиме якісь поради чи ідеї, які могли б допомогти в його ситуації. «Знову ти», – сказала Беф. «Я цього очікувала». «Справді?» «Припускаю, ти хочеш вжити радикальних заходів». «Так, ходімо зі мною!» Беф поставила табличку зачинено перед своїм віконцем і кивнула Крейгу йти за нею коридором. Після численних поворотів, ліворуч і праворуч, а також пройшовши через підземні і надземні тунелі, вони дійшли до великих дверей, схожих на лікарняні, вкритих попередженнями і проханнями, щоб відвідувачі скористалися дезінфікуючим гелем для рук перед входом. «Ми на місці!» – сказала Беф, відкривши двері, і вони увійшли. Це була якась лабораторія, яка, здавалося, ділила простір із театральним відділом. Поруч із дротами, манометрами та цифровими лічильниками були костюми печерних людей, обладунки сера Ланселота і старовинні монети. Там був справжній безлад. Крейг запитав, що це все означає? Беф відповіла, це твій єдиний шанс отримати хорошу історію в своєму житті. Справді, це я ніколи не грав у театрі і не був добрим у науках. «Не хвилюйся, жодних навичок не потрібно, але якщо підпишеш цю форму, ми все влаштуємо». Форма складалася з двохсторінкового документа під назвою «Захоплення історії через анахронічний перенос». Крейг підписав останню сторінку, поки Беф кивала. Вона забрала документ і гучно свиснула двома пальцями. залаштунків вийшли троє кремезних громил. Беф сказала, «У нас є ще один хлопці, і не шкодуйте його, йому потрібна історія, причому дуже». Громили взялися бити Крейга до втрати свідомості. Вони били його алюмінієвими битами, зірвали з нього весь одяг, вилили якусь хімічну рідину йому в око, а потім кинули його в науковий простір, схожий на капсулу космічного корабля «Аполлон». «Наскільки далеко назад ми його відправимо, Беф?» – запитав один з громил. Беф відповіла. «Відправимо його в 13-те – і покрутила якийсь регулятор. «Куди?» – закричав Крейг, його голос був наповнений болем. «У тринадцяте століття, там зараз бракує людей, тому кожна зайва душа – це велика допомога», – пояснила вона і кинула погляд на одного зі своїх громил. «Бартолом'ю, кинь якісь селянські лахміття в часову камеру!» Бартолом'ю кинув ганчірки в капсулу. «Закрий двері!» – наказала Беф. Бартолом'ю зачинив двері. Крейг гамселив по маленькому віконечку капсули. «Випустіть мене звідси!» Беф усміхнулася і крикнула. «Крейг, тобі там сподобається!» Все, що вони роблять, це годують кіс і чекають, поки через село пройдуть трубадури, щоб розповісти їм брехню у вигляді історій. Але що я маю там робити? Ти будеш селянином, у тебе є роль, яку потрібно виконати. Просто не забувай поклонятися і захищати того, хто тобою володіє. «І духовенство», – додав Бартолом'ю. «Так», – вигукнула Беф. «І духовенство, ми трохи покалічили тебе, щоб ти краще вписався в середовище». «Щоправда, твої зуби занадто хороші. Може, варто зламати один?» «Але я не хочу!» «Вух!» Машина часу засвітилася і Крейга принесло в тринадцяте століття. Сліза скотилася по шутці Беф і Бартолом'ю запитав, чому вона плаче. «Я так заздрю!» – сказала Беф. «Він може повернутися в часі, бути справжнім і тусуватися зі справжніми людьми, які живуть справжнім життям. А ми? Ми застрягли тут у цьому вічному ніщо. «Не переймайся!» – сказав Бартолом'ю. Сьогодні ввечері я відведу тебе в японський ресторан, а після цього в мене є два нових фільми Вуді Алена. О, я забув. Ти підтвердила квитки на літак до Гаваїв на наступний тиждень? А вже ж. Ах, цей сучасний світ, сказав Бартоломю. Такий порожній, такий похмурий. Якби тільки наше життя могли бути історіями, як у Крайга, зітхнула Беф і подивилася на Бартоломю. Ти посміхаєшся. Чому? Тому що я подумав, що ти заслуговуєш на сюрприз, тож сьогодні я віддав твій корвет на повну чистку. О, Барделем'ю, ти найкращий! І ось таким чином наша історія має щасливий кінець. Долина Я помітив, що якщо попросити когось знайти кремнієву долину на глобусі, люди зазвичай роблять паузу секунд на 15. Кажуть «М» і потім невпевнено натикають пальцем десь трохи на північ від Лос-Анджелеса. Потім вони вибачаються за свою необізнаність і питають, де ж вона насправді. І часто дивуються, дізнавшись, що вона знаходиться поблизу Сан-Франциско. Мені здається, для більшості людей Кремнієва долина – це радше стан свідомості, ніж реальне місце. Торгово-центровий клондайк мільярдерів із проблемами власного просторового сприйняття, одягнених у хакі, що трійками незграбно прибігають шестисмугову магістраль за зоном посередині, щоб встигнути на акцію два буріта за ціною одного в Чіліс до закінчення акції наступного вівторка. У мене багато приємних спогадів про долину. Одного разу, в давно забутому світі до 11 вересня, я припаркував свою машину на початку Менло-парку, ванчурної столиці долини. За іншого боку траси І-280, трохи на захід від виїзду на Сент-Гілл-Роуд. Пройшовши через щось схоже на плантацію ялинок, я дійшов до сітчастої огорожі з попереджувальним знаком Міністерства енергетики. Проліз через одну з багатьох дірок і сів поруч із Стенфордським лінійним прискорювачем. Зараз національна прискорювальна лабораторія SLEC – дві милі завдовжки, який функціонував до 1966 року. Не знаю, що я очікував побачити, але було приємно лежати на траві, як Том Сойер, і уявляти баріонну асиметрію Всесвіту та самогубство позитронів, поки ястроп Купера ширяв високо в небі, шукаючи автотрощу на трасі 280. Симметрія Всесвіту – наявність у Всесвіті речовини, ядра атомів якої складаються з баріонів, нейтронів і протонів, і відсутність антиречовини, у які ядра атомів складалися б з антибаріонів, антипротонів і антинейтронів. Цей спостережуваний факт неможливо пояснити ні у рамках стандартної моделі, ні у рамках загальної теорії відносності – двох теорій, які є основою сучасної космології. Я пам'ятаю місяць, коли вийшов Сіґвей, і мій нестерпно багатий друг Спало Альто, який жив у величезній квартирі, обставленій лише розкладним шезлонгом, картковим столиком і авіасимулятором вартістю 500 тисяч доларів, купив одразу 10 штук. Цієї ночі наша компанія вирушила кататися по Page Mill Road до парковки біля тепер вже закритої друкарні Wall Street Journal. А потім ми поїхали по бездоріжжю, долаючи безкінечні насипи, які формують естетику долини. Можна назвати це фестивалем ботанів, але було весело. Що ще? Пам'ятаю, як у Mountain View я побачив одне з найкрасивіших видовищ у своєму житті. Це було неподалік від руїн старого торгового центру, який знесли, щоб звільнити місце для чергової технокомпанії зі стінами з дзеркал. Ескалатор з того центру був викинутий на парковку. Чоловік на екскаваторі підняв його зубцями машини і почав жбурляти його навколо, ніби це була перлинена местина. Момент чистої радості і водночас поетична метафора соціальної мобільності в Сан-Хосе, Купертіно, Маунтін-В'ю, Пало-Альто та Менло-Парку. Долина приваблює своїми грошима, адже, окрім цього, тут мало що можна назвати привабливим. Техніка – це техніка, кабелі та маршрутизатори – це кабелі та маршрутизатори. Але почекай. Тесла – це сексуально, Ксапо – теж досить приваблива, а Хаус – це весело. Ксапо Бенк – це приватний банк зі штаб-квартирою в Гібралтарі. Хаус – американський веб-сайт, онлайн-спільнота та програмне забезпечення для архітектури, дизайну інтер'єру та декорування, ландшафтного дизайну і багатоустрів будинку. Він був заснований у 2009 році та базується в Пало-Альто, Каліфорнія. Але, незважаючи на все це, моя подруга Ліс із району Затоки продовжує писати роман під назвою «Фаундер Факер». Він про матерів і дочок патриціанських сімей зі Східного узбережжя, які влаштовують складні ритуали, щоб згарбати соціально неосвічених працівників технокомпаній Долини з великими пакетами акцій. Бажано засновників компанії. Залетіти, народити двох дітей, розлучитися і ти мільярдерка. Це цинічно, але водночас це реальність. Усі ці дівчата з коледжів Брауна і Сари Лоуренс у светрах з ягняної вовни, знуджені до смерті, сидять за кухонним столом, ставлять серйозні питання про материнські плати і шифрування даних для роздрібної торгівлі, чекаючи на завершення своїх десятирічних контрактів. Минулого літа я із задоволенням брав участь у семінарі в Сингуляріті Юнів'єситі на акредитованому навчальному закладі, заснованому в 2008 році Реєм Курцвейлом і Пітером Діамандісом. Метою Singularity University є забезпечення правильної інформованості відповідних людей про трансформаційну силу логарифмічних технологій. Університет знаходиться в офісній будівлі дослідницького центра Еймса НАСА. Будівлі, яка, здається, залишилася недоторканою з туманного дня 1944 року, коли Ендрюс Сістерс приїхали сюди співати для військових. The Andrews Sisters «Джазове тріо один із найпопулярніших колективів у США в 1930-тій і 1940-тій роки. Злітно-посадкові смуги «Еймса» зараз використовуються лише кілька разів на день. NASA, Lockheed Martin Space System, президентським літаком Air Force One, вертольотами Шерівського департаменту округу Санта-Клара та співробітниками Google. Lockheed Martin Space і одним із чотирьох основних бізнес-підрозділів Lockheed Martin. Його найвідомішою продукцією є комерційні та військові супутники, космічні зонди, системи протиракетної оборони, космічний корабель NASA Orion і зовнішній резервуар Space Shuttle. Так, Google має свій власний аеропорт, прямо посеред одного із найдорожчих ринків нерухомості на планеті. Вперед Google! Крім того, зараз Google додає понад мільйон квадратних футів до свого Googleplex на території, орендованій у Ames. Схоже, що ця земля аеропорту – це свого роду портал допануючих технологій. Авіація, НАСА, пошукові системи. Що далі? Телепортація, подорожі в часі, холодний термоядерний синтез, літаючі віслюки. Людей трохи лякає долина. Ми всі зараз живемо на вертикальній асимптоті технологічної історії. Щодня невідомо, скільки потужних і трансформаційних технологій викидаються у світ. Нові винаходи, які одночасно складнюють і спрощують наше життя. І ми лише ледве встигаємо за ними. Коли люди дивляться на той клаптик землі трохи південніше від Сан-Франциско, вони бачать не просто місто чи селище, вони бачать чаклунство, трансмутацію та майже магію. Ми всі любимо наші айфони, ноутбуки, GPS-пристрої та все інше, що визначає сучасне життя. Але нас лякають королівські чаклуни. Вони добрі чи злі? І чи замислюються вони про тих, хто кладе свої пальці на неправильну частину карти? Три з половиною пальці. Коли колишній керівник апарату «Білого дому» Джек Лью став міністром фінансів США, його підпис почав з'являтися на американській валюті. На жаль, його підпис нагадував петлі, які всі ми робимо, тестуючи кулькову ручку, і це викликало такий гучний резонанс, що Лью зрештою довелося створити новий, більш придатний для валюти підпис. «Мій підпис такий же жахливий, як був у Лью. Як і більшість людей, я придумував свій підпис у підлітковому віці, і тепер він залишається зі мною на все життя». Це жахливий глів, створення якого я ледве пам'ятаю. Мене дратує, що жест, який визначає мене в письмовому світі, був розроблений самозакоханим 15-річним, який нудьгував на задній парті на уроці математики. З урахуванням загального занепаду рукописного письма, підписи поряд із графіті залишаються одним із небагатьох особистих жестів, що все ще існують у нашій культурі. Рукописне письмо Нещодавно я подарував дочці одного з моїх друзів, якій 22 роки, пляшку в знак подяки за допомогу в одному невеликому проєкті. Я власноручно написав до неї записку з подякою, але її обличчя стало порожнім, коли вона її відкрила. Я запитав, що не так, і вона відповіла, я не вмію читати «За карлючки». Ще одна перемога цифрових технологій. У мене гарний почерк, але це вимагає зусиль, і я маю бути в правильному настрої, щоб використовувати його, а зміст написаного має бути вартим такого особистого підходу. Записки з подякою або вітальні листівки. Мій почерк гарний, тому що, починаючи з 30 років, я старанно працював над тим, щоб його покращити. Недбала шкільна система Ванкувера залишила мені та моїм одноліткам каракулі, як у Адріана Мула, приблизно в його 12 з чвертю років. Адріан Альберт Мул. Вигаданий персонаж серії книг британської письменниці Сью Таунсенд, виданих у формі його особистих щоденників. Ви буквально можете побачити підліткові прищі в кожному русі ручки. Цікавий факт. Я шульга, що завжди робила рукописне письмо викликом. Дивно, але коли мені потрібно написати на чомусь, що більше 6 дюймів у висоту, наприклад, на дошці, я стаю правшею. Літери раптом перетворюються на об'єкти, і ними хоче керувати інша частина мого мозку. До того ж, я не дуже добрий друкар, я друкую трьома з половиною пальцями, здебільше використовуючи вказівні пальці та трохи великі пальці для пробілу. І я неймовірно ледачий. Набирати текст, звісно, легше, ніж писати від руки, але навіть так, якщо я хочу щось надрукувати, то наберу це тільки один раз. У 1998 році я був у брюссельському готелі, і мій ноутбук зламався. Щоб встигнути до дедлайну, я скористався бізнес-центром готелю. Я за роботу і. Це було схоже на інсульт. Жодна з клавіш на клавіатурах країни бенілюксу не була на своєму місці. Я здався після трьох речень. Це було не просто складно, це було неможливо, значно важче, ніж коли я вчився друкувати погано у пізньому підлітковому віці. Мій мозок просто не міг це зробити. Чотири роки тому я помітив, що роблю значно більше помилок під час друку на своєму MacBook, незграбні бентежні помилки, і почав хвилюватися. Невже це так починається? Я відчував себе так, ніби знову опинився в брюссельському бізнес-центрі, але цього разу мій інсульт відбувався у сповільному русі з підозрою на ментальний занепад. Хвилювання про цей занепад стало моєю тихою манією, поки нарешті до мене не дійшло, що я почав активно користуватися iPhone приблизно в той самий час, коли з'явилися ці симптоми. На клавіатурі я друкую трьома з половиною пальцями, і на телефоні я роблю те саме, тільки мої великі пальці виконують роботу, яку зазвичай роблять вказівні пальці. Додатковий бонус – автокорекція. Тож, глибоко всередині того переплетеного клубка електронних проводів, яким є мій мозок, маленький кластер нейронів, що координував мої клавіатурні рухи протягом 25 років, раптом мав переконфігуруватися, щоб прийняти схожу, але інвертовану реальність. І це йому зовсім не сподобалося. Наука говорить, що всі люди щодня вирощують 10 тисяч нових клітин мозку, але якщо ми не активуємо їх, вивчаючи щось нове, вони реабсорбуються в наші тіла, що трохи моторошно, але якщо ти не намагаєшся їх зберегти, то мабуть і не заслуговуєш їх. Мозку в моїй корі друку знадобилося 4 роки, щоб виростити нові клітини та вирішити нейронні і ергономічні проблеми, пов'язані з адаптацією до перемикання між великими та вказівними пальцями на різних пристроях. 4 роки. Хороша новина полягає в тому, що я поспілкувався з іншими людьми і дізнався, що більшість із них також переживали подібну тиху паніку через свою зростаючу неспроможність друкувати. Я не самотній. Але я бачу, що наші відносини з текстом і способом його створення зазнають великої перебудови. Я стою на межі епохи, яка охоплює рукописне письмо та активне використання смартфонів. Молоді люди, як дочка мого друга, зі своїми емодзі та нескінченними скороченнями мають перевагу. Їм не доводиться відучуватися від рукописного письма, і вони не відчувають, що щось втратили. Це свого роду свобода, і я заздрю. Частиною прийняття майбутнього є визнання того, що деякі речі повинні бути забуті, і це завжди образливо, тому що це завжди те, що ти любиш. Ми втратили рукописне письмо і отримали взамін шрифт Comic Sans. Це дуже погана угода. ДЕГРАДАЦІЯ даних. Моя подруга працює архівістом у великому університеті, який збирає рідкісні документи різних видів. Вона розповідає, що головна проблема з колекціонуванням документів, створених після 1990 року, полягає в тому, що справді бажані документи фізично не існують, або ж існують, але перебувають у коматозному стані середині ноутбука зразка 1995 року. Більш того, структуровані електрони, які становлять будь-який файл у цьому ноутбуці, розсіюються, як це властиво електронам. Залежно від архітектури ноутбука, його жорсткий диск самознищується з періодом напіврозпаду близько 15 років. Це має багато наслідків. Для архівіста це означає, що папери, які вони колись збирали, рукописи романів, блокноти, промови для ООН, тощо, більше не існують або ніколи не існували матеріали на папері, які зараз надходять для архівування, стають більш випадковими: листи подяки, квитки, схеми розсадки за столом під час обіду, або ескізи на серветках з коктейлів. Рукописи романів тепер існують майже виключно в електронному вигляді і, схоже, не викликають великого інтересу навіть у вигляді роздруківок на ранніх етапах чи фінальних версіях, де видно листування з редактором. Архівістів цікавить лише перший чернитковий варіант, і вони хочуть, щоб він був написаний від руки, оскільки вважають, що у рукописному тексті зафіксована справжня неврологічна історія вагітності та народження книги. Це трохи схоже на фетишизм і навряд чи відбудеться. Потреба в авторському жесті на фоні високих технологій нагадує ситуацію в нью-йоркському мистецькому світі початку 1960-х років, коли абстрактні експресіоністи зі своїм майже релігійним захопленням потоками фарби як проявом підсвідомості були вже на зимовому етапі своєї авангардності, а нові поп-артисти, які безжально відкидали пензливі маски та живописність фарби, стояли на порозі, готові відібрати корону. В університетах молодші люди кажуть мені, що старші архівісти просто хочуть вийти на пенсію і утекти з будівлі, залишивши проблему цифрового архівування молодому поколінню. Молоді архівісти не можуть дочекатися, щоб прийняти цей виклик. Але на цей момент ще немає загальноприйнятого протоколу щодо того, як отримувати та зберігати файли з ранньої цифрової епохи. Звісно, золотим роном для молодих архівістів є старий ноутбук письменника, що припадає пилом десь на полиці в шафі. Його файли можуть розпадатися, але саме тут архівіст може по-справжньому оцінити письменника, політика або будь-кого, включно з вами. Подолавши питання кабелів, адаптерів і розйомів, люба ідея поклала перехідник DPX-JM9-PC-KNW зразка 1997 року. І припускаючи, що ноутбуки зберігалися в тихому контрольованому за температурою середовищі, архівіст найближчого майбутнього може зануритися в розум романіста, державного діяча чи митця на рівні воєризму, не баченому раніше в наукових дослідженнях. Там буде все – не лише чернетки книг чи важливі листи до пен, але й повсякденна кореспонденція, історія покупок, історія пошуку в інтернеті, історія електронної пошти, історія порно, історія ігор – матеріали, які логарифмічно можна охарактеризувати як надмірну інформацію. Як же тоді вилучити історично ціни, не заглиблюючись у страшні куточки ноутбука? Наразі єдиний прийнятний протокол полягає в тому, що архівіст і донор ноутбука сідають за стіл і приглядають файли один за одним, якщо вони ще доступні для читання, і вирішують, залишати чи видаляти, з архівістом, який слідкує, щоб творець файлів не видалив ті частини, які виставляють його або її у поганому світі. Питання. Чи дійсно нащадкам потрібен той сердитий лист, надісланий о на другу ночі в 2007 році в EdUp зі скаргою на їхні нескінченні оновлення? Ні, ні, не потрібен. Не лише цей покроковий процес є повільним, але в ньому також закладена недовіра між творцями документів і тими, чия мета – зберегти спадщину. Легко уявити Вінстона Сміта з 1984 Орвела, який чекає, поки годинник проб'є тринадцяту, в той час як архівіст запитує донора архіву, чому той зрадницький скасував підписку на Марта Стюарт Лівін у 1998 році. Ось питання. Чи хочу я, або хтось інший, переглядати 400 різних версій книги від першого чорнетного варіанту до фінального рукопису? Можливо, але, скоріше за все, ні. Це завдання для академіків у 2525 році. А якщо до того, щоб запечатати документи на 100 років? Не дивно, що сором і збентеження тривають довше, ніж життя, і цей шлях пожертви обирають набагаторідше, ніж можна було б подумати. Найважливіше питання. що б я дійсно хотів побачити? Ось така думка. Багато письменників надсилають собі копію своїх романів наприкінці кожного дня, використовуючи хмару як механізм резервного копіювання. Уявіть, якби можна було взяти всі ці щоденні резервні копії і перетворити їх на щось на зразок покадрової анімації. Можна було б побачити, як автор створює свою роботу, простеживши кількість слів за день, вирізані і вставлені уривки, видалені абзаци, переміщені частини тексту, помилки, нотатки до себе. А коли починається процес редагування, спостерігати, як роман обрізають, підправляють і змінюють. Органічний процес показаний у динамічному органічному форматі. Це був би захопливий новий спосіб оцінити створення книги – візуальна мова для опису вербального процесу. І хоча це лише фантазія, вона вказує на прірву, що зараз існує між старим рукописом і новим, і дає уявлення про архіви майбутнього. Барталом прямо тут, на зорі мови. Колись давно група людей сиділа на колоді, дивлячись на вогонь і мріючи про те, щоб у них з'явилася мова, щоб вони могли спілкуватися один з одним. Рикання стало нудним, та й крім того, тепер у них був вогонь, вони заслуговували на мову, вони дійшли до цього. Звісно, вони не думали про це саме так, у них були лише відчуття, які залишилися невисловленими, бо для них не було слів. Але в цьому племені був один альфа-самець, який вважав себе творчою особистістю. Він вказав на себе і сказав «влак». Він взяв паличку, підняв її вгору, уважно подивився на неї, примружив очі і назвав її «глінк». І всі присутні повторили «глінк». І відтоді палички стали називатися «глінками», а «влак» тепер був «влаком». Потім «влак» вказав на вогонь і знову придумав звук «унк». І з того часу вогонь стали називати «унком». І так далі. За одну ніч «влак» зміг придумати звукові позначення для десятків іменників та дієслів – газелі, віспи, колючок і побиття партнерів. І через те, що це був один розум, який придумав усі ці нові слова, нова мова, що еволюціонувала, мала певну цілісність. Вона звучала самобутньо, як італійська чи японська. Однак процес створення мови, яким займався Влак, розлютив одного з членів племені, якого він назвав Глогом. У голові Глог думав, це безглуздя, не можна просто так вигадувати слова, ґрунтуючись на звукових ефектах. Але, звісно, у Глога не було мови, тож він не міг висловити свій гнів з приводу тієї заповзятливості, з якої Влак придумував нові слова. І справа не в тому, що Глог мав якийсь інший, кращий спосіб називати речі. Він просто був одним із приречених на вічне бурчання і скарги. Хейтер. Влак, Глог і їхнє плем'я мали багато дітей, більшість з яких померли дуже молодими через жахливі причини, адже це було далеке минуле. І загалом люди довго не жили. Але чимало нащадків лака вижили, щоб придумувати нові звукові ефекти, які згодом ставали словами. І звісно, нащадки глога успадкували його ген вибагливості зі зростанням нової мови. Вони продовжували протестувати проти хаотичного випадкового способу, яким нащадки влака надавали слова таким речам, як жуки-гнойовики, або ритуальне нанизування на загостренні, схожі на шампури бамбукові палички біля мурашників. Коли слова еволюціонували протягом тисячоліть, всі забули, що слова починалися як довільні звукові ефекти. Тепер слова просто були словами, давно відокремленими від їхнього рикального походження. Зі зростанням складності культури ускладнювалась і мова. Винайшли граматику, а з нею і майбутній час. А також рід, дієвідмінювання та все те, що робить вивчення нової мови важким завданням. Зрештою, мова досягла сучасних часів. Якби Глок примхливий був королем, його далеким наступником став би його нащадок Бартолом'ю. Незважаючи на часову відстань, їхні неокортекси були однакового розміру. Бартолом'ю був глогом із хорошою зачіскою та стильним костюмом. Бартоломю, як і слід було очікувати, був одержимий новими словами в мові, особливо його обурювало все, що сприяло змінам або еволюції мови. Він працював редактором у великому бізнес-журналі і проводив свої обідні перерви та вихідні, пишучи жовчні листи ненависті до інших журналів, які впроваджували будь-які іменники чи дієслова, що з'явилися з настанням цифрової культури. Хіба ви не розумієте, як розбавляєте мову? Розбещуєте її! Скажіть мені, що таке чпек? Це хворе, жалюгідне і смішне слово. Воно навіть не слово. Це звуковий ефект, гортанний виродок. Це байстрюк серед слів, борода та жінка серед слів. Колеги в журналі вважали Бартолмію милим диваком, але намагалися не ображати його, адже, хоча він не був тією людиною, яка анонімно надійшла вам мертвого горобця в картоні-коробці як своєрідний прояв божевільного засудження, все ж було відчуття, що у нього могли бути тонші, невідстежувані способи покарати того, кого він вважав винним. Наприклад, складання досі на всіх них. Секретарки в офісі жартували з приводу його парфумів. Вони називали їх «КДБ». А одного року, під час різдвяної вечірки в офісі, співробітники напилися і нишпорили по робочому місцю Бартолом'ю, але нічого не знайшли. На щастя, була Карен з відділу кадрів, яка змогла привнести примінчик світла в похмурий світ Бартолом'ю. Карен була вільною душею в офісі, у неї була зачіска в стилі Бетті Пейдж, кільце в носі та чорні гольфи, які вона придбала в осаці. Американська фотомодель, що знімалася в 1950-1957-х роках в таких стилях, як еротика, фетиш і пін-ап Щоранку вона приносила йому файли на стіл і, докладаючи зусиль, зазвичай могла викликати у Бартоломі усмішку Вона сприймала його як виклик для своїх жіночих чарів Вона знала, що Бартоломі був гетеросексуалом, бо бачила, як він затримувався перед стендом з порнографією для натуралів у газетному кіоску за три квартали від офісу Спочатку Карен намагалася бути спокусливою, але швидко відступила, бо це його лякало. Вона зрозуміла, що це була важка здобич. Зрештою, вона вирішила завойовувати Бартоломію через електронну пошту. Короткі, мили, жваві, трохи зухвалі повідомлення. На жаль, це рішення було ухвалене саме в той переломний момент історії, коли портативні пристрої почали поневолювати людську психіку. Бартолемі швидко почав страждати через занепад мови до мавпячого глузду, що складався зі смайлів, емодзі, акронімів і скорочень. Часто повідомлення його колег були для нього складними, немов шифер. Він почав тримати двері свого кабінету зачиненими, відростив бороду, і коли люди почали забувати про його існування, він став схожий на Говарда Г'юза. Американський промисловець-підприємець, інженер, піонер, інноватор американської авіації, режисер, кінопродюсер, а також один з найбагатших людей у світі свого часу. Він фактично ховався від світу. Бартолоню також виховувався в традиціях родини Глога, яка вважала, що кожна мить життя віщує початок кінця. Мова перетворювалася на звалище косих рисок, діакритичних знаків і беззлуздних комбінацій символів. Достатньо сказати, що для Бартоломі поява смартфонів означала початок кінця мови, традиції, яка почалася біля багаття багато років тому. Одного ранку Карен їхала в метро на роботу і зрозуміла, як би це не здавалося неймовірним, що починає по-справжньому закохуватися в Бартоломію. Знаючи, що це, можливо, найрозумніше рішення, вона відправила йому дуже відверте текстове повідомлення. Коли я сьогодні дістануся до офісу, давай займатися пристрасним коханням на твоїй великій колекції ліньованих жовтих юридичних блокнотів. Загострий олівець, великий хлопче. Все це написано буквами, цифрами, рисками та скобками. Бартоломіо прочитав це і подумав. Господи, мова деградувала до ряду написів на автомобільних номерах. Я не можу бути частиною цього. Не можу. Тож, коли Карен прийшла до офісу, Бартоломіо не подарував їй своєї звичної усмішки. Карен була вражена. Вона надіслала йому офіційний лист ідеальною англійською. «Дорогий Бартолом'ю, сьогодні вранці, коли я їхала в метро на роботу, я надіслала вам жартівливе повідомлення. Я думаю, воно вийшло за межі того, що є правильним. Але це було зроблене жартома, і я сподіваюся, що ви не будете думати про мене гірше через це». Карен Справа в тому, що Бартолом'ю проігнорував цей лист, тому що був божевільним, а божевільні люди справді божевільні. Іноді ви можете доволі далеко з ними просунутися і починаєте розповідати іншим. Знаєте, він зовсім не божевільний, а потім ця людина раптом починає показувати свою неадекватність, і тоді ви думаєте: "Вау", і робите крок назад. Люди мали рацію, цей чоловік справді девакуватий. Карен побачила її начальниця Лідія, коли та сумно сиділа в обідній кімнаті і сказала: Дорога, іноді я думаю, що бути божевільним цілодобово навіть вічливіше, бо принаймні тоді в тебе не закохуються і не створюють проблем. Але я його кохаю. Звісно, кохаєш, Люба. Подай мені спленду. Спленда – світовий бренд цукрозамінників і низькокалорійних харчових продуктів. Коли Карен вийшла з обідньої кімнати, Лідія сказала своїм колегам. Люди завжди закохуються в цей магічний час, коли ще не бачила, як інша людина проявляє свою фірмову девакуватість. Бідна Карен. Але серце Карен зцілилося після розриву з Бартолом'ю, і вже через два роки вона заручилася з хлопцем, який робив скульптури з картонних коробок і возихів на фестиваль Burning Man у каліфорнійській пустелі. І життя тривало далі. Бартолом'ю старів і ставав дедалі більш девакуватим. Люди зовсім перестали користуватися стаціонарними телефонами. Усі на землі користувалися смартфонами, навіть голодуючи в бідних країнах. Телефони майже нічого не коштували у виробництві і були такими ж звичними, як, ну, пачки спленди в офісній їдальні. Усі мови світу скоротилися і спростилися, і сценарій кінця, який передбачав Бартоломю, почав здійснюватися. Мова вмирала. Люди почали розмовляти так, як вони писали текстові повідомлення. і ще до того, як Бартоломю виповнилося 50, мова повернулася до того стану, коли все починалося біля колоди і вогню. Бартолом'ю замислювався, чому він взагалі ходить на роботу. Ніхто не звертав уваги на те, чим він займався, але, як каже гасло Гаслоглогів, хтось має підтримувати стандарти. Одного дня Карен проходила повз офіс Бартолом'ю зі своєю вже підлітковою дочкою. Його двері були відчинені, і він почув, як ці двоє розмовляли. Вони обидві звучали, як персонаж тасманійського дьявола з мультфільмів про Бак Забані. Потім вони обернулися і заговорили до Бартолом'ю. Вони насправді питали його, чи не хоче він піти на обід, але він не зрозумів ані слова. Він похитав головою, не в силах збагнути сказане. Офіс спорожнів від співробітників. Обідня перерва закінчилася, але ніхто не повернувся. Бартолемі це здалося дивним. Він вийшов зі свого кабінету і пройшовся поверхом. Нікого. Хм. Він спустився до лобі, але там теж нікого не було, як і на вулиці. Він почав ходити по місту, але всюди, куди б не глянув, панувала порожня тиша. Він дивився на телевізори, що транслювали щось у громадських місцях. Вони показували стільці команди новин третього каналу «Без людей», порожні футбольні поля, дорожні камери, що були спрямовані на застиглі дороги. Отже, він повернувся до свого офісу і замислився над ситуацією, яка, по суті, була для нього своєрідною здійсненою мрією. Жодних набридливих людей, які б продовжували деградувати і здешевлювати мову. Але куди поділися всі? Він поглянув на свій екран, де команда новин третього каналу нарешті з'явилася у вікні в центрі. Привіт! Ви дивитеся команду новин третього каналу, я Ед. Я Коні. А я Френк. І якщо ви дивитеся це попередньо записане повідомлення, це означає, що нарешті сталося вознесіння і вас залишили на землі. Знаєш, Коні, напевно люди зараз дивуються, чому ми розмовляємо так, як розмовляємо. Ти маєш на увазі, що ми говоримо так, як люди на початку 21 століття, замість сучасного нового способу спілкування, заснованого на текстових повідомленнях? Саме так, Коні. Сміх. Річ у тім, що єдині люди, які дивляться цю попередню записану трансляцію, це ті, хто так і не адаптувався до нової мови та залишився на землі після Вознесіння. Мова пройшла довгий шлях з тих часів, Еде. О, ще як! Раніше люди переймалися словами, граматикою та правилами. І це було жахливим безладом, чи не так? Ти сказав це Френку, і це не той безлад, який можна прибрати за допомогою газировки і полірування. Усі сміються. Але коли люди порозумнішали і почали говорити так, як вони писали в повідомленнях, коли мова почала скорочуватися до своїх витоків, до риків і стоганів, люди стали більш первісними, більш стихійними, більш справжніми. Оце те слово, яке я шукав, Коні. Більш справжні. Більш автентичні. І коли люди стали більш автентичними та більше цікавилися використанням звуків і шумів замість слів для спілкування з іншими, їхнє внутрішнє життя змінилося. Святий спокій та гідність запанували в їхніх життях. Вони ненароком стали ближчими до Бога. І тепер вони буквально в Божих обіймах. Так, тепер і ми. Тож, прощавайте ви, педанти, що залишилися позаду. На добраніч, штаб-квартири новин третього каналу. Я Ед, я Конні, а я Френк. Усі разом. Бажаємо вам вічного щастя.